Та навіть проста прогулянка сільською вулицею допоможе відчути цю просту радість. Це все так легко, так зрозуміло. А найкраще те, що починати це все треба із шопінгу. У книжці написано, що слід пройтися крамницями так, як ви це робите зазвичай, а потім занотувати всі покупки та їхні ціни і навіть намалювати графік. Важливо при цьому бути чесним. Не махлювати і витрачати точнісінько стільки грошей, як зазвичай, це саме вчасна порада, бо в СЮЗ у у день народження, і я маю купити для неї подарунок. Тож у понеділок уранці, ідучи на роботу, я, як зазвичай, заходжу в Лючо та купую найбільший капучино і шоколадний мафін. Мушу визнати, що плачу за них із легкою скорботою, адже це моє останні капучино та шоколадний мафін. Моє нове... Ощадливе життя розпочинається завтра, і в ньому не буде місця для капучино. Девід Екбартон говорить, що, коли ви полюбляєте каву, її слід варити вдома і носити на роботу в термосі, а якщо звикли перехопити чогось солоденького, треба купувати дешеві тістечка в супермаркеті. Продавці кави деруть із вас гроші за майже пусту гарячу водичку і пластиковий стаканчик, пише він, і я з ним цілком згодна. Хоча я тужитиму безранкового капучино, але все одно я пообіцяла собі виконувати правила з книжки, і я їх виконуватиму. Коли я виходжу з кав'ярні з цим останнім капучино в руці, то раптом розумію, що в мене взагалі-то немає термоса для кави. Але це нічого, я його куплю. У габітаці є чудові блискучі хромові термоси. Це взагалі-то зараз дуже модна тема. Можливо, бувають навіть термоси віддалися. Ну хіба не круто? Пити каву з термоса, Алесі. Значно крутіше, ніж капучино з якогось стаканчика. Отож, ідучи вулицею, я почуваюся досить щасливою. Я заходжу в Усміта, купую кілька журналів, щоб поліпшити настрій, і ще обираю маленький сріблястий записничок і ручку, щоб занутовувати всі свої витрати. Я робитиму це надзвичайно ретельно, адже Девід Р. Бартон стверджує, що самі лише такі записи допоможуть витрачати менше. Тож, діставшись до роботи, роблю перші записи. Капучино – 1 фунт 50 пенсів. Мафін – 1 фунт. Блокнот – 3 фунти 99 пенсів. Ручка – 1 фунт 20 пенсів. Журнали – 6 фунтів 40 пенсів. Отож, поки що я встигла витратити. 14 фунтів і 9 пенсів. От Холера. Це, мабуть, так і чимало, а надто, що зараз лише 9.40 ранку. Хоча блокнот і ручку можна і не рахувати, правда ж? Це ж необхідне устаткування для мого нового ощадливого життя. Адже неможливо занотувати всі свої витрати без блокнота і ручки. Тож їх я викреслю з переліку, і тепер загальна сума виходить. 8 фунтів дев'яносто пенсів. Уже значно краще. До того ж тепер я на роботі. І навряд чи сьогодні в день витрачу ще хоч щось. А хай йому грець. Нічого не витрачати, виявляється, зовсім неможливо. Спершу з'являється хлопець із бухгалтерії, що хтось надумав звільнитися, і ми всі маємо здати гроші йому на прощальний подарунок. Потім настає обід. Я обираю справді скромний бутерброд із яйцем та салатом, найдешевший у буц, а мені ж навіть не подобаються ані яйця, ані салат. Девіде де говорить, що, коли ви справді старанно заощаджуєте, особливо на початку, варто за це нагородити себе. Тож як ви нагороду, я купую олійку для ванни з натуральним екстрактом кокосу. А потім помічаю, що за зволожувальні креми, якими я користуюся, можна отримати подвійні бонусні бали. Я просто обожнюю бонусні бали. Ну хіба не чудова ідея? Якщо витратити досить багато... Можна отримати насправді крутий подарунок, наприклад, цілий день у спа-салоні. Минулого Різдва я просто неперевершено цим скористалася, накопичувала ці бали, доки їх не набралося достатньо, щоб купити різдвяний подарунок для бабусі. Узагалі все було ось так, я назбирала 1653 бали, а мені потрібно було 1800, щоб узяти для неї комплект термобігуді. Тож я купила собі великі парфуми самсера. Отримала за це ще 150-х балів на картку, і термобігу діді сталися мені зовсім безкоштовно. Щоправда, трохи прикро, що мені не подобаються парфуми самсера, але це я зрозуміла лише вдома. Утім, досить уже про них. Ці бонусні бали треба вміти використовувати розумно, як і всі спеціальні пропозиції, тобто хапати їх за кожної можливості, бо більше, може, і не запропонують. Тому я беру відразу три зволожувальні креми. Подвійні бонуси. Адже це не витрати, а радше заробіток, правда ж. Тепер треба купити подарунок на день народження сюз. Узагалі-то в мене вже є для неї набір олійок для ароматерапії, але, вже придбавши їх, я надибала той розкішний рожевий ангоровий кардиган у бенетон. Я знаю, що їй він страшенно сподобається. А ті олійки я можу повернути в магазин чи подарувати комусь наріздво. Тож я йду в Бенетон і беру рожевий кардиган. І вже збираюся заплатити, коли помічаю, що в них є ще один, такий самий, але сірий. Найкращий у світі, просто досконалий, ем'якесенький, сірий із легким блакитним відтінком ангоровий кардиган із дрібненькими перламутровими гудзиками. О, Боже, мій! Розумієте, річ у тім, що я вже роками шукаю справді хороший сірий кардиган. Чесно, так воно і є, можете запитати в СЮЗ, у моєї мами в будького. До того ж я ще не живу в тому новому режимі економії, правда ж? Я лише спостерігаю за собою. Девід Ербартон говорить, що я маю поводитися якомога природніше. Тож я насправді маю скоритися природному імпульсу і купити цей кардиган. Поводитися інакше було б неправильно. Це все зіпсувало бе. І коштує він лише 45 фунтів. І я можу взяти його в кредит за карткою віза. А якщо поглянути з іншого боку, що таке 45 фунтів у загальному, грандіозному масштабі? Та майже нічого, правда ж? Тож я купую його. Найкращий кардиганчик у світі. Мене називатимуть дівчиною в сірому кардигані. Я зможу жити в ньому. Це справді вартісне вкладення. Після обіду я маю йти в бібліотеку зображень, обирати малюнок на передню обкладинку наступного випуску. Це моя найулюбленіша частина роботи, не розумію, чому Філіп завжди передоручає її комусь. Вона полягає переважно в тому, щоб сидіти і пити каву весь день, переглядаючи купи слайдів. Адже в нас, звичайно, не вистачає бюджету, щоб самим створювати власні обкладинки. Господи, звісно, ні. Щойно починаючи працювати журналісткою, я думала, що зможу ходити на фотосесії, зустрічатися з моделями, справді гламурно проводити час. Але в нас навіть немає власного фотографа. Усі журнали нашого штибу користуються бібліотеками зображень, і зазвичай на них повторюються ті самі картинки знову і знову. Одне фото загрозливого тигра з роз'явленою пащею побувало принаймні на трьох обкладинках фінансових видань лише за минулий рік. Утім, читачам байдуже, правда ж. Вони точно купують такі журнали не для того, щоб помилуватися на Кейт Мосс. Чудово й те, що редактор Еллі також не любить обирати обкладинки, і вони користуються тією самою бібліотекою зображень. Тож ми завжди намагаємося підлаштуватися, щоб прийти туди разом і потеревенути над тими фото. До того ж та бібліотека розташована в самісінькому нотин Гілліал тож ми маємо повне право годинами добиратися туди і назад. Зазвичай я взагалі не завдаю собі клопоту повертатися до офісу. Це справді чудова можливість провести день. Робочий день я маю на увазі. Звісно, якби це був вихідний, я б так не думала. Я приїжджаю туди раніше за Еллі і відрекомендовуюся дівчині на рецепції. Бекі блує Мвеуд із вдалих вкладень, шкодуючи, що не можу сказати бекі блу Мвеут із Овох або Бекі Блумвеут із Уолілстрит Джорнал. Я сідаю в м'яке чорне шкіряне крісло і гортаю каталоги фотографій глянцевих щасливих сімей, доки один із модних юнаків, що тут працюють, не підходить до мене і не веде мене до окремого підсвітленого столу. Я Пол, говорить він, і я сьогодні допомагатиму вам. Ви уявляєте, що вам потрібно. Ну, відповідаю я, з діловим виглядом витягаючи записника. Учора в нас була нарада щодо обкладинки, і ми спинилися на темі для номера інвестиційний портфель досягти балансу. Доки ви ще не поснули з нудьги, дозвольте додати, минулого місяця на обкладинці було написано депозитні рахунки, перевірити все. Чому б нам хоч раз натомість не перевірити засоби для засмаги? Але грець із ним. Я шукаю зображення Терезів, читаю я зі свого переліку. Або канатохідців, одноколісних велосипедів. Щось про утримання рівноваги, говорить Пол без проблем. Хочете кави? Так, будь ласка, я всміхаюся і спираюся на спинку крісла. Розумієте, про що я? Тут так добре. І мені платять за те, що я сиджу на цьому кріслі і нічогісінько не роблю. За кілька хвилин з'являється Еллі, разом із Полом, і я здивовано розглядаю її. Вона має справді вишуканий вигляд, у бузковому костюмі і на високих підборах. «Отож плавці, човни або європейські пейзажі», – говорить її Пол. «Саме так», – каже Еллі і опускається на крісло біля мене. «Спробую вгадати, кажу я щось про те, як коливається валютний курс». «Десь так», – відповідає Еллі. А дослівно, Європа чи спливе. Вона промовляє це страшенно драматично, і ми з Полом гигикаємо. Коли він іде, я пильно її оглядаю. Ти чого сьогодні така ділова? Я завжди страшенно ділова, парирує вона. Ти ж знаєш. Пол уже котить до нас навантажений слайдами візок, і вона дивиться на них. Це тобі чи мені? Вона уникає розмови. Що відбувається? Збираєшся на співбесіду. Раптом здогадуюся я, вона дивиться на мене, у неї спалахують щоки, і вона витягає з звізка стосик слайдів. «Циркачі», – говорить вона. «Жонглери». «Це те, що тобі потрібно». «Еллі». «У тебе співбесіда». «Скажи мені». На якусь мить западає тиша. Еллі дивиться вниз, на стіл. Потім підводить погляд. Так, зізнається вона і кусає губи. Але. Це ж просто чудесно. Вигукую я, і на нас дивляться двій кохайних дівчаток із кутка. Куди? Питаю я вже спокійніше. У космо, правда ж? Нас перериває пол, приносить чашечку кави і ставить переделлі. Плавці скоро прибудуть, говорить він, відтак з усмішкою йде від нас. І з ким співбесіда? Перепитую я, Еллі Розе, силає інтерв'ю настільки робіт, що я не можу за ними встежити. У Ветербіз, каже вона, і обличчя в неї яскраво спалахує. Ветербіз інвестментс. Вона злегка киває, а я здивовано підіймаю брови. Навіщо їй влаштовуватись у Ветербіз інвестментс? У них є якась корпоративна газета чи що? Я не журналістом улаштовуюсь, каже вона тихо. Я подала резюми на посаду фондового менеджера. «Що?» Вражено перепитую я. «Я знаю, подруги мають підтримувати одна-одну у важливих рішеннях, і все таке. Але даруйте, фондовий менеджер. Я ще, може, і не влаштуюся. Вона уникає мого погляду. Це така дрібниця. Але я розгубила всі слова». Як Еллі могло взагалі спасти на думку влаштуватися фондовим менеджером? Фондові менеджери – це взагалі не люди. Якісь персонажі, над якими ми сміємося в журналістських відрядженнях. Це просто спроба, вона ніби намагається захиститися. Може, я просто хочу показати Керол, що вмію робити щось іще. Розумієш. А, ти хочеш довести власну цінність. Намагаюся здогадатися я. Так, каже вона, злегка стенею плечима. Саме так. Довести цінність. Але Еллі говорить це не надто впевнено, і сьогодні вона значно мовчазніша, ніж зазвичай. Що з нею трапилося? Я розмірковую над цим, повертаючись додому з бібліотеки зображень. Я йду по хайстрит Кенсінгон, перетинаю дорогу і, завагавшись, спинююся перед Маркс та Спенсер. Вхід до метро. Праворуч від мене. Крамниці, ліворуч. Я не повинна зважати на крамниці. Я повинна бути заощадливою, іти просто додому і там скласти графік витрат. І якщо я хочу розважитися, то можу безкоштовно подивитися щось цікаве по телевізору і, можливо, приготувати недорогий, але поживний суп. Проте сьогодні по телевізору немає нічого цікавого, принаймні до жителів і стенду. І я не хочу ніякого супу. Мені насправді потрібно щось, що допоможе збадьоритися. І до того ж швидко спадає мені на думку, завтра я все це кину, правда ж? Це, мов, початок великого посту. А сьогодні моя шопінгова масляна. Я маю насититися, перш ніж обмежу себе. Мене огортає хвилювання, і я поспішаю до Баркерс-центру. Я триматиму себе в руках, присягаюся. Просто якась дрібничка, щоб поліпшити настрій. Я вже купила кардиган, тож більше жодного одягу. І нещодавно придбала босоніжки на підборах, очарочках, тож і на взуття хоча в гобс є чудові черевички Прада. ГМММ навіть не знаю. Проходячи повз відділ косметики, я раптом розумію. Засоби для макіяжу. Ось що мені потрібно. Нова туш для і, можливо... Нова помада. Щаслива, я починаю блукати яскравим приміщенням серед пиєнких запахів парфумів, випробовуючи на руці різнокольорові помади. Вирішую, що мені потрібна дуже світла помада. Нюдово-тілесного або рожевого кольору, а ще олівець для губ їй у тон. Біля прилавка кларин мою увагу привертає великий рекламний постер. Купіть два засоби для догляду за шкірою та отримайте безкоштовну косметичку з тестерами рідини для вмивання, тоніка та зволожувального крему, помадою о сімній спалах. Тущу екстра зміцнення і тестером парфумованої води Одінамісант. Пропозиція обмежена, тож покваптеся. Це ж просто фантастика. Ви уявляєте, скільки зазвичай коштує помада кларин. А ось її роздають безкоштовно, просто тут і зараз. Я захоплено блукаю серед засобів для догляду за шкірою, обираючи, які два з них купити. Може, крем для шиї. Я ще ніколи таким не користувалася. І який-небудь відновлювальний зволожувальний крем. І тоді я отримую безкоштовну помаду. Суцільний зиск. Вітаю. Кажу я жінці в білій формі. Будь ласка, креми, для шиї та відновлювальний зволожувальний. І косметичку, додаю я, раптово злякавшись, що могла спізнитися, що обмежена пропозиція може вже і не діяти. Але вона ще діє. Дякувати Богу. Доки з моєї кредитки віза відраховуються гроші, жіночка простягає мені мою сяливу червону косметичку, чесно кажучи, трохи меншу, ніж я очікувала. І я з нетерпінням розкриваю її. І там, звичайно ж, бачу свою безкоштовну помаду. Якогось коричнево-червоного кольору. Трохи дивного взагалі-то. Але якщо змішати з моїми іншими помадами та ще додати трохи блиску для губ, матиме чудовий вигляд. Додому я дістаюся вщент виснажена. Відчиняю двері і с'юз, мов цуценя, вибігає мені назустріч. Що ти купила? Вигукує вона. Не дивись! Кричу я у відповідь. Тобі не можна дивитися. Це твій подарунок. Мій подарунок. С'юз надто вже переймається через власні дні народження. Хоча, чесно кажучи, я так само. Я поспішаю у свою спальню і ховаю сумку Бенетон у шафу. Потім розпаковую решту покупок і дістаю маленький сріблястий блокнотик, щоб записати туди мої витрати. Девід Ербартон пише, що це потрібно робити негайно, доки нічого не забулося. «Хочеш випити?» Долинає за дверей голос Сюс. «Так, будь ласка!» Гукаю я у відповідь, пишучи в блокноті, і замить вона з'являється скелихом вина. «Жителі істенду почнуться за хвилину», – повідомляє Сюс. «Дякую», – кажу неуважно і продовжую писати. «Я чітко дотримуюся правил із книжки, дістаю всі мої чеки і все занотовую. Я справді пишаюся собою». Це лише доводить слова Девіда Е. Бартона про те, що, доклавши зусиль, кожен може взяти гору над своїми витратами. Якщо подумати, я, мабуть, набрала сьогодні забагато зволожувальних засобів. Чесно кажучи, купуючи той відновлювальний зволожувальний крем у кларин, я забула про всі ті тюбики з буц. Але нічого страшного. Зволожувачі завжди знадобляться. Це необхідність, як хліб чи молоко – а Девід Е. Бартон каже, що на необхідні речі не можна шкодувати грошей. А крім цього, все начебто не так і погано. Звичайно, я ще не все додала, але... Отож, ось мій остаточний, повний перелік. Капучино – 1 фунт 50 пенсів. Мафін – 1 фунт. Блокнот – 3 фунти 99 пенсів. Ручка – 1 фунт 20 пенсів. Журнали – 6 фунтів 40 пенсів. Бутерброд із яйцем і салатом – 99 пенсів. Кокосова олійка для ванни – 2 фунти 55 пенсів. Зволожувачі з буц – 20 фунтів 97 пенсів. Два кардигани – 40 фунтів. Івнінг Стандарт – 35 пенсів. Крем для шиї кларин – 14 фунтів 50 пенсів. Зволожувач кларин – 32 фунти, 50 пенсів. Косметичка – безкоштовна. Банановий смузі – 2 фунти. Морквяне тістечко – 1 фунт, 20 пенсів. І це все разом виходить. 173 фунти, 96 пенсів. Я дивлюся на цю цифру, просто шокована. Ні, даруйте, вона просто не може бути правильною. Це просто неможливо. Я не могла протринкати більше, ніж 170 фунтів за один день. До того ж навіть не у вихідний день. Я була на роботі. Я просто не встигла б стільки витратити. Десь тут має бути якась помилка. Може, я просто додала неправильно. Або, можливо, щось записала двічі. Я уважно проглядаю список і раптом радісно завмираю. Два кардигани. Я знала. Я ж купила лише. Ох, так. Я ж саме два їх і купила. Я сиджу, мов, громом уражена. Господи, я зараз просто впаду в депресію. Треба йти дивитися жителів істанду. Ендвіч-банк відділення Фулхем Фулхем роуд трьох Лондон-СВ-6-9GH. Міс Ребека Блуемвелд. Берні-Роуд, 4, КВ-2. Лондон SW-6-8-F Шановна міс Блуем Дякуємо за ваше повідомлення, залишене на автовідповідачі в неділю 5 березня. Щиро співчуваємо з приводу смерті вашого собаки. Утім, ми наполягаємо, щоб найближчим часом ви вийшли на зв'язок зі мною чи з моєю помічницею Ерікою Парнелял, щоб обговорити ваше фінансове становище. Із найкращими побажаннями Дерек Сміт. Менеджер «Ендвічбанк» із турботою про вас. Гаразд, твердо кажу я собі наступного дня. Головне, не впадати у відчай від того, скільки я витратила вчора. Що було, те загуло. А сьогодні починається моє нове, стримане життя. Відтепер я взагалі нічого гісінько не витрачатиму. Девіде, як Бартон каже, що першого тижня слід поставити собі за мету скоротити витрати вдвічі, але я вважаю, що зможу впоратись і значно краще. Узагалі-то я нікого не хочу образити, але всі ці книжки про саморозвиток пишуть для людей, у яких немає жодного самоконтролю, правда ж. А я от досить легко кинула палити, зараз роблю це лише за компанію, але це не враховується. Я натхненно готую бутерброд із сиром і загортаю у фольгу. Просто зробивши це, я вже заощадила зо два фунти. Термоса в мене немає, треба буде прикупити на вихідних, тому каву мені взяти ніяк, але в холодильнику є пляшка-мінералки, тож я вирішую натомість узяти її. Це ще і для здоров'я корисніше. Насправді дивно, навіщо взагалі купувати магазинні бутерброди? Адже їх так просто готувати самим, і це виходить так дешево. Так само і з Карі. Деві Д Як Акбартон пише, що, замість того, щоб замовляти дорогі готові страви, слід навчитися самим готувати карі та смажити овочі у фритюрі, адже це вийде в рази дешевше. Саме це я й робитиму на вихідних, після того, як відвідаю музей або просто погуляю побіля річки, милуючись красою навкруги. Ідучи до метро, я почуваюся чистою, оновленою. І дуже рішучою. Поглянути лише на всіх цих людей, що метушаться вулицею, у яких на думці самі лише гроші. Гроші, гроші, гроші. Це ж одержимість. Але щойно ви відмовляєтеся від грошей, узагалі, назовсім, вони відразу ж перестають мати для вас хоч якесь значення. Уже зараз я почуваюся зовсім інакше. Менш матеріалістично, більш філософськи. Більш духовно. Як каже Девід Р. Бартон, ми забуваємо щодня дякувати за те, що маємо. Світло, повітря, свобода, близькість друзів. Це ж важливіше в житті, правда. Важливіше за одяг, взуття та іншу мішуру. Мене майже лякають ці зміни, що вже відбулися в мені. Наприклад, я йду повз журнальний кіоск на станції метро – Неважливо поглядаю на нього, але не відчуваю ніякого бажання купити жоден із виставлених журналів. Журнали не мають жодного значення в моєму новому житті, до того ж більшість із них я вже прочитала. Тож до метро я заходжу спокійна і незворушна, як буддиський монах. А вийшовши з нього, йду повз крамницю, що пропонує взуття зі знижкою, навіть не дивлячись у її бік. А потім і повзлючу. Сьогодні жодного капучину. Жодних мафінів. Узагалі жодних витрат, іду просто в офіс. Зараз не напружена пора місяця у вдалих вкладеннях. Ми щойно віддали в типографію попередній випуск журналу, тож тепер кілька днів можна бити байдики, перш ніж ми візьмемося за наступний випуск. Хоча взагалі-то, звичайно, ми маємо вже починати працювати з темами для наступного місяця. Власне, я маю сьогодні обзвонювати біржових торговців, запитуючи, які поради вони можуть дати інвесторам на наступні півроку. Але якось так виходить, що за весь ранок я не зробила нічогісінько. Лише змінила заставку на комп'ютері на зображення трьох золотих рибок і восьминога та заповнила заявку на відшкодування витрат. Чесно кажучи, я не можу зосередитись і працювати як належить. Схоже, я надто захоплююся новою, Очищеною собою. Я весь час підраховую, скільки зможу заощадити до кінця місяця і що зможу дозволити собі в джиг-соу. В обід я виймаю свій загорнутий у фольгу бутерброд, і вперше за день у мене трохи псується настрій. Увесь хліб розмок, Марина дизогірка витік на фольгу, і вигляд усе це має не надто апетитний. Як же мені зараз хотілося б хліба з горішками та шоколадного тістечка з претаманджер? Не думай про це. Твердо наказую я собі. Подумай, скільки грошей ти заощаджуєш? Тож я якось змушую себе з'їсти той промоклий кулінарний витвір і запити ковтком води. Покінчивши із цим, викидаю фольгу, закриваю пляшку і кладу її у наш маленький офісний холодильник. Минуло десь із п'ять хвилин моєї обідньої перерви. То, що мені далі робити? Куди йти? Я, зовсім нещасна, падаю за стіл. Боже, ця стриманість – нелегка штука. Я пригнічено гортаю кілька папок, потім піднімаю голову і дивлюся на оксфорд стріт залюднену покупцями з фірмовими магазинами-сумками в руках. Я так хочу опинитися серед них, що просто нахиляюся вперед на своєму стільці, як рослина тягнеться до світла. Я жадаю тих яскравих вогнів і теплого повітря, полиці з товарами і навіть писку касових апаратів. Але я не можу піти. «Сьогодні вранці я сказала собі, що за весь день навіть не наближатимуся до крамниць. Я пообіцяла собі і не можу порушити власну обіцянку. Принаймні не так швидко. А потім у мене з'являється блискуча думка. Мені ж треба дістати рецепт карі, що його я наміряюся готувати вдома, правда ж?» Девід Ехбартон пише, що книжки рецептів – це марна трата грошей. Він повчає, що можна готувати за рецептами, надрукованими на коробках із продуктами, або брати книжки в бібліотеці. Але в мене є ще краща ідея. Я піду в усміта і перепишу рецепт карі, за яким готуватиму в суботу ввечері. Таким чином, я зможу зайти в магазин, але мені не доведеться витрачати гроші. Я швидко схоплююся на ноги, хапаю пальто. Крамниці, я вже йду до вас. Заходячи в усміта, я відчуваю, як усе моє тіло розслаблюється, як спадає з нього напруга. Опиняючись у крамниці, у будь-якій крамниці, відчуваєш внутрішнє тріпотіння, якого нічим не замінити. Є в ньому і перечуття, і галаслива, привітна атмосфера, і просто чудова новизна всього навколо. Лискучі нові журнали, лискучі нові олівці, лискучі нові транспортери. Не те, щоб мені потрібен був транспортер, принаймні від тоді, коли мені було одинадцять, але ж хіба вони не чудово виглядають. Новісінькі, незаяложені, охайно запаковані. Завезли нове канцелярське приладдя з леопардовим принтом я такого ще не бачила, і на якусь мить майже піддаюся спокусі спинитися біля нього. Але натомість змушую себе пройти повз, до найдальшої зали магазину, де стоять книжки. Знаходжу цілу полицю книжок з індійськими рецептами, вихоплюю одну з них на вмання, гортаю сторінки і запитую себе, який саме рецепт мені потрібен. Я й гадки не мала, яка складна ця індійська кулінарія. Може, варто записати кілька з них, про всяк випадок. Я обережно озираюся і витягаю блокнот і ручку. Я намагаюся діяти обережніше, бо знаю, що усміта не люблять, коли покупці щось переписують із книжок. Я це знаю, бо колись Юз вигнали з крамниці у Сміта у Вікторії. Вона виписувала номери з телефонного довідника, бо Свіза була вдома, і їй наказали купити довідник або забиратися геть, хоча не зрозуміло, який у цьому сенс. Адже журнали дозволяють читати безкоштовно. Хай там як, переконавшись, що ніхто на мене не дивиться, я починаю занотовувати собі рецепт бір'яні з тигровими креветками. Я переписала вже половину переліку спецій, коли з-за рогу з'являється дівчина в уніформі крамниці, тож я швидко закриваю книжку і трохи проходжу вдовж полиць, прикидаючись, що розглядаю книжки. Вирішивши, що небезпека минула, я знову розгортаю сторінки, але не встигаю ще нічого написати, як якась літня добродійка в блакитному пальці голосно запитує. «То як вам, Любонько?» «Що?» Перепитую я. «Книжка!» Вона вказує на збірку рецептів своєю парасолькою. Мені потрібен подарунок для невістки, а вона родом з Індії. Отож я вирішила купити хорошу книжку рецептів індійської кухні. Ця книжка хороша, як думаєте? Я й гадки не маю, кажу я, я ж іще її не читала. Ох, каже вона, і йде від мене. Тут би мені стулити рота і далі робити своє, але я просто не можу втриматися, Мені треба обов'язково прокашлятись і спитати. А хіба вона і так не знає вдосталь індійських рецептів? «Хто, Любонько?» Говорить жінка, обертаючись. «Ваша невістка!» «Я вже шкодую про це!» «Якщо вона з Індії, то хіба не вміє готувати індійську їжу?» «Ох, зітхає старенька!» «У неї геть спантелечений вигляд!» «То що ж мені їй тоді подарувати?» «О Боже!» «Я не знаю», – кажу я, – «може, книжку про про щось інше». Чудова думка!» Радісно говорить вона і йде до мене. «Оберіть її для мене!» «Чому я?» «Даруйте», – відповідаю я, – я сьогодні трохи поспішаю. Я чиєме скоріш чим чекую звідти, відчуваючи легку провину. Потрапляю у відділ до дисків та відеокасет, де ніколи нікого немає, і ховаюся за стійкою касет із телепузиками. Я озираюся навколо, переконуюсь, що нікого нема поряд, і знову розгортаю книжку. Гаразд, сторінка 214, бір'яні з тигровими креветками. Починаю переписувати далі і, щойно діставшись до кінця списку спецій, раптом чую, як суворий голос говорить просто мені у вухо. «Не заважаю». Я так перелякалася, що моя ручка зісковзує з блокнота і, на мій жах, перекреслює синю лінією фотографію бездоганно приготованого рису басматі. Я швидко пересуваю палець, майже закриваючи цю чорнильну лінію, і з невинним виглядом обертаюсь. Чоловік у білій сорочці, до якої приколото беч із іменем, особливо дивиться на мене. «Це ж вам не громадська бібліотека», – говорить він. «Чи ви вирішили, що тут безкоштовна інформаційна служба?» Я її просто переглядаю, спішно виправдовуюся я, намагаючись закрити книжку. Але той чоловік, мов фокусник, миттєво кладе пальця на сторінку, перш ніж я встигаю це зробити. Він повільно знову розгортає книжку, і ми вдвох дивимося на синю-чорнильну лінію. Переглядати – це одне, суворо говорить він. А псувати товар – зовсім інше. Це сталося випадково. Кажу я, ви мене налякали. Гем, чоловік ветеуплюється в мене важким поглядом. Ви справді збиралися придбати цю книжку? Чи взагалі будь-яку книжку? Западає мовчанка, а тоді я присоромлено зізнаюся. Ні. Усе ясно, чоловік міцно стискає губи. Що ж, боюся, це питання нам доведеться вирішувати разом із менеджером. Звісно, ми тепер не зможемо продати цю книжку, тож це наш збиток. Вам слід пройти зі мною і пояснити їй, що саме ви робили, коли пошкодили книжку. Він це серйозно. Чом би йому просто не сказати, що нічого страшного не сталося, і не запропонувати мені картку постійного покупця? Моє серце починає панічно калатати. Що мені робити? Звісно, у моєму новому режимі економії я не можу купити книжку. Але й пояснювати менеджерові я не хочу. Лін. гукає чоловік-продавчиню за прилавком із кульковими ручками. Будь ласкава, поклич до мене Гленіс. Він це таки серйозно. Він здається таким задоволеним собою, ніби зловив магазинного крадія. Чи можуть подати в суд за чорнильну пляму в книжці? Може, це вважають вандалізмом. О Боже! У мене буде судимість. Я ніколи не зможу поїхати до Америки. Послухайте, я куплю її, гаразд. Насило видихаю я, я куплю цю довбану книжку. Я вихоплюю її з рук того чоловіка і поспішаю до каси, доки він не встиг нічого більш сказати. Серце в мене й досі тяжко калатає. Біля сусідньої каси стоїть та старенька в синьому пальті, і я намагаюся уникати її погляду. Але вона мене помічає і сповненим торжества голосом кричить: я скористалася вашою порадою. Обрала те, що, сподіваюся, їй справді сподобається. Чудово, відповідаю я, простягаючи свою збірку рецептів в касарці. Називається «Короткий путівник по Індії», торочить далі літня жінка, показуючи мені товсту книжку в м'якій синій обкладинці. Чули про такий? О, вимовляю я, ну, так, але ж. Із вас 24 фунти 99 пенсів, каже дівчина за моєю касою. Що? Я здивовано витріщаюся на дівчину. 25 фунтів просто за рецепти. Чому я не могла взяти якусь дешевеньку брошурку? Чорт. Чорт. Страшенно неохоче я виймаю кредитку і простягаю їй. Шопінг – це одне, а коли вас силують купувати, якщо ви цього не хочете – це вже зовсім інше. Адже на ці 25 фунтів я могла б купити, наприклад, гарну білизну. Утім, думаю я, ідучи з цієї крамниці, я отримала цілу купу балів на клубну карту. Що дорівнюють? 50 пенсам. І тепер я зможу готувати різноманітні смачні екзотичні страви, заощаджуючи купу грошей на готовій їжі. Справді, цю книжку можна вважати вдалим придбанням. Не хочу вихвалятися, але, окрім цієї витрати, наступні два дні я просто неймовірно добре тримаюся. Єдине, що я купую, справді крутий хромований термос, щоб брати каву із собою до офісу, а ще каву в зернах та електричну кавомолку, не пити мені ту гидотну розчинну каву. І ще квіти й шампанське до дня народження СЮЗ. Але на це мені дозволено витрачатися, адже, як навчає Девід Е. Бартон, слід цінувати своїх друзів. Він каже, що ділитися хлібом із друзями – одна з найстаріших і найважливіших традицій у людському житті. «Не припиняйте підносити подарунки своїм друзям», – пише він. Вони не повинні бути особливо вишуканими, спробуйте мислити творчо і виготовляти їх самостійно. Тож я купила для СЮЗ маленьку, а не велику, пляшку шампанського, а замість того, щоб купити дорогі круасани в кондитерській, вирішила приготувати їх із готового тіста. Увечері ми збираємося в Терраццу на вечерю з двоюрідними братом та сестрою Сьюз, Таркіном та Фенелою, і, чесно кажучи, це може вийти досить дорогий вечір. Але все гаразд, адже це можна вважати діленням хліба з друзями, от тільки хліб у Терраці – це фокача з вейленими помідорами, що коштує 4,50 фунтів за кошик. Фенела з Таркіном приїжджають на день народження Сьюз о 6 годині, і, щойно побачивши їх, вона починає захоплено вирощати. Я поки що у своїй кімнаті, закінчую фарбуватися і відтягую ту мить, коли мені доведеться вийти і привітатися з ними. Я не надто захоплююся фенелою та таркіном. Насправді, як на мене, вони трохи дивакуваті. По-перше, вони мають дивний вигляд. Вони обоє худющі, бліді й кістляві, і в них однаково стирчать зуби. Фенелла ще намагається щось виправити одягом та макіяжем і виглядає не надто вже погано. Але Таркін, чесно кажучи, схожий на куницю. Чи на щура. Щось таке мершаве і кістляве. Поводяться вони також дивно. Катаються на велосипеді-тандемі, носять парні-светри, які для них вияже їхня старенька бабуся, і говорять тією дурнуватою родинною мовою, якої ніхто, крім них, не розуміє. Бутерброди, наприклад, вони називають броди. Напої в них – це хилька, усі, крім води, яку вони називають буль. Повірте, це швидко починає дратувати. Але Сьюз їх обожнює. У дитинстві вона проводила кожне літо з ними в Шотландії і просто не помічає їхніх дивацтв. А найгірше, що й вона сама переходить на мову хильок і бродів, коли вони з'являються. Я від цього просто божеволію. Проте нічого не вдієш, вони зараз тут. Я до фарбової вії і встаю, дивлячись на своє відображення в джеркалі. І я дуже задоволена тим, що бачу. Я вдягнена в простий чорний топ і чорні штани, а на шиї в мене вільно пов'язаний мій чудесний, мій розкішний шалик Денні та Джордж. Боже, оце справді вдале придбання. Вигляд просто приголомшливий. Я ще трохи затримуюсь а потім неохоче відчиняю двері своєї кімнати. «Привіт, Бекс!» Говорить С'юз, підводячи на мене свої променісті очі. Вона сидить зі схрещеними ногами на підлозі коридору, розгортає подарунок, а Фенела з Таркіном стоять поруч і дивляться на неї. Сьогодні, дякувати Богові, вони не в парних светрах, але на Фенеллі дуже дивна червона спідниця, пошита з волохатого твіду, а двобортний костюм Таркіна має такий вигляд. Ніби його пошили під час Першої світової війни. «Привіт!» – кажу я і вічливо цілую їх обох. «Вау!» – кричить Юс, витягаючи з обгортки картину в старовинній позолоченій рамі. «Повірити не можу! Просто не можу повірити!» Вона переводить цялеві очі Старкіна на Фенеллу, а я зацікавлено дивлюся на картину через її плече. Але, чесно кажучи, вона мене не дуже то вражає. По-перше, вона надто блякла, суцільні світлі зелені й коричневі плями, і знову, по-перше, на ній зображений просто кінь, що стоїть серед поля. Адже хіба він не міг би стрибати через паркан чи стояти дибки, чи ще щось таке? Або скакати гайд парком, а в сідлі щоб була дівчина в прекрасній сукні в стилі гордості та упередження. З днем стриноження! Хором виспівують Таркін із фанелою. Ще одна їхня фішка – вони називають дні народження днями стриноження, відтоді як. Господи, це надто нудно розповідати. Вона просто чудова. Захоплено, говорю я, просто прекрасна. Так, звісно. Зосереджено, говорить Таркін. Поглянь лише на ці кольори.